svesta ko je stakljušena e, riječi Jovana, apostola i ljubljenog učenika gospoda i Boga i spasa našeg Ježisa Hrista Vjelujem da neki od nas ovdje sabranih i nisu svjesni kakve smo riječi čuli nisu svjesni Kako smo se dara udostojili, nisu svjesni kakva samo istina i sila ovim riječima bi ponuđena našem sluhu i fizičkom, ali prije svega onom sluhu unutrašnjem, umnom sluhu našeg srca. Riječi su braco i sese svetog apostola Jovana riječi Duhom svetim nadahnute. Mi ne znamo što je on govorio kao ribar. On i njegov brat Jako bili su ribari, sinovi zavedejevi. Niti nas to nešto posebno i interesuje, niti je to u svetom evanđelju zapisano. Ali posle jednog događaja, jednog susreta, jednog događaja vrlo konkretnog, njegove riječi postadoše jako važno. I to važno je kroz svo vrijeme od kad ga duh sveti posjeti i nadakne. Možemo slobodno reći da među evanđelistima sveti apostol i evanđelisti jovan zauzima posebno mjesto. I to svi priznaju. I sveti oci, tumači svetog evanđelja, govore da su njegove riječi najuzvišenije, najsvjetlije, najplamenije, najdublje, najšire i najvisočije. I evo baš večera su ovdje švetejući ovim gradom, došavši do ove svetinje, udostoji smo se Da čujemo te riječi. Nažalost, one danas nisu primjećene, one se danas slabo i slabo poštuju. A zašto se slabo cijene i zašto poštuju, objasnio nam je sam sveti Jovan, odnosno duh sveti koji je kroz njega govorio. Zato što ljudi od ovoga svijeta ne slušaju riječ Božiju I riječ apostola Božiji. Fino kaže, oni koji su od svijeta slušaju one koji govore svjetskim duhom, a oni koji su od duha Božije slušaju one kroz koje duh Božji govori. Obratimo pažnju na nešto što je jako važno. Jer nam ponudi gospod i ovaj sveti dan ovaj sveti hram, ovaj sveti i osvećeni trenutak. Imali ste priliku, vrlo vjerovatno svi da vozeći se udobnim automobilima, vrlo udobnim automobilima, rasklađeni sa čašom ili limenkom, koja se ne mrda, iako se krećemo crnogorskim uskim putevima, jer je tamo fiksirana, Jer ima limenke mjesto za sebe, ima vozač mjesto za sebe, ima vakat mjesto za sebe i kretanje automatskim mijenjanjem brzina, vrlo laganim okretanjem volana, dolanom namještanje zvuka na onom uređaju laganim prsta, Dakle, jedna vrlo komforna atmosfera i udobna situacije. I onda, vozeći se ovim brbima, nađemo na neki mali, onako od drveta sklepan šank sa malo odrezanih trupaca koji nudi rakiju, malo sira i pršute i kafu, onako skuvanu u bakarnoj džezbi i po, povuče nas taj ambijent nema onog gradskog duha onog elitnog restoranskog raspoloženja vuneni džemper konobar koji u isto vrijeme i vlasnik i domaćin i otac i didžaj Sjednjamo, izađemo i osjetimo kako nam je prijatno. Mnogo prijatnije nego u onoj limuzini koja čeka na parkingu. Mnogo prijatnije u dosadnim stanovima, previše dosadnim i previše komfortnim. Osjetimo tu neposrednost, onog trupca na kome sjedimo i onog jednostavnog, provodljivog ambijenta kroz koji priroda, odnosno duh Boži, može da diše. Drugačije su misli, drugačije biće radi. Istina, to se svede na 10 ili 15 minuta, maksimum pola sata, i onda opet mlin, opet drobljenje, opet masakr. Slično tome, mada mnogo uzvišenije, dešava se i kad čovjek je zludila ovoga svijeta ludačkih informacija Udačke, sve uđe nauke, sve uđeg svjetskog ritma, uđe u prostor svetog evanđeja. Kad uđe u ambijent apostolskih poslanica. I zaista, evo i večerac, slušajući svetog apostola Jovana Bogoslova, na glasno braću i sestre, to je san autoritet crkve. U crkvi... Pored Gospoda Isusa Hrista, Sina Božija, pogoliko sa očevog, i očeve, ne postoje veći autoriteti od svetih apostola. To treba da znamo, braći i sestri. Ima svetitelja, ima i sveti Vasilij Ostroštij, poštujemo i poklanjamo se. Ima sveti otac Savo, poštujemo i poklanjamo se. Ima mnogo svetih otaca i svetih učitelja. Ali treba da znamo, i pravoslavnih rišćanja, to je mnogo važno da znamo, da postoje oci, otaca i oni koji predstavlju autoritet u našoj crkvi. Crkva nije bez učenja, bez glava, bez poredka. Među njima, sveti apostovi zavizimaju posebno mjesto, a među njima... Opet posebno mjestu ljubljeni apostol, sveti Jovan Bogoslov. Tako da njegova riječ, braće i sestre, mnogo važna. Sveti Jovan Zvatusti, besjedeći o svetom Jovanu Bogoslovu, tako se spolo gređe. Svakamu je riječ koja se odnosi na svetog apostola posebno odmjerena, jer govori o onome koji duh sveti, braće i sestre, nudi, duha svetoga, mudrost nudi ljudima. I zaista, evo večeras dok smo ga slušali, osjećamo kako je to jedan zdrav ambijent. Jednostavna riječ, a puna sile, puna mudrosti, puna istina. I u tim istinama jednu koju bismo večeras izdvojili. Mnogo važno. Govori Sveti Apostol o vjeri koja pobjeđuje svijet. Koja je to vjera vjera? koja pobeđuje svijet, koji u zlu veži i u nevjerju se valja, ne su je vjerju. Koja je to vjeru? Pa odgovara, to je vjera u Isusa Hrista kao Boga, Sina Božijeg, kao obaproćenog Boga, očovječenog Boga, Boga koji je postao čovjek. Onaj koji vjeruje tako, Sv. Apustol Jovan govori da je pobjedio svijet, tom vjerom može da izađe na negdan cijelome svijetu. Jer ta vjera je, braći i sestve, djeletna vjera, eksplozivna vjera, silna vjera, koja čovjeka vezuje sa Svetom Trojicom i čini moćnim i nepokolepljivim. Jedan od onih koji je tom djelom pobjedio i dan danas pobjeđuje svijet i priprema vojnike koji će taj svijet pobjeđivati jeste i sveti otac Vasilije Ostroški, učitelj svetog Jovana Bogoslora, učenik svetog Jovana Bogoslora. Sa druge strane, apostolski moć, šahom uglavu glavu, kako bi rekli ulični borci, Sveti apostol uči kako da se borimo protiv ovoga svijeta i kako da razlikujemo, da li je duh, duh istine ili duh obmane, jer kaže, čuvajte se braćo, jer nisu svi duhovi Boži duhovi, ima važnih duhova, i onda daje način, daje model kako da poverimo da li je neki duh, Odnosno, da je neko učenje od Boga ili je od Antihrista, od Satane, od Džavoga. Da je jedan moćan model, zaista moćan, apostolski moćan model. Pa kažu, svaki duh, ako hoćete, svako uče, svako vjerovanje, svaka koncepcija filozofska, modna, politička, ekonomska, pedagoška, zdravstvena, ekološka, sportska, kakva god, koja ne ispovijeda da je Bog došao u tijelu, da je Gospod Isus Hristos Bog u tijelu, taj duh kaže nije od Boga, to je duh antihrista, satan. Riječi su apostola Jovana Bogoslova. Danas, braćoj i sestri, kad tim detektorom ovažimo, prođemo malo kroz narod, prođemo malo i kroz nas, sami, kroz um, kroz bolju, kroz srce, mi vidimo da smo poprilično sledbenici tog učenja, antihristovog učenja. Antihrist, braćo i sestre, se u poslednje dane zaista pojaviti u tijelu. To bezdanje, do toga će sigurno doći. Ali prije tog dana on se pojavljuje kroz učenja, njegov duh se pojavljuje kroz sa učenje. Danas kad pogledamo dominantno raspoloženje, vidimo jezivu scenu, braćo se, sestre, jezivu, užasnu scenu. Koliko je prisutstvo tog duha Antihrista? U čemu mi to vidimo? Vidimo u tome, bratvi i što se o gospodu Isusu Hristu više ne govori. Nekad su bili sporovi da je čovjek, da je samo čovjek, ili je samo Bog. Sveti oci na prvom vaseljanskom saboru toliko su se trudili da odbrane istinu, da je savršeni Bog... I savršeni čovjek, naučenje od svetih apostola, naučenje duhom svetim, živote su davali za tu istinu. Znajući, poučeni svetim apostolom, da ako dozvore neprijatelju da protre sa učenje da nije postao čovjek, da će nagrditi narod, da će biti masovno umiran, masovno ludivo. A danas kad pogledamo, braće i sestre, pogledamo kako narod uči, šta se u školama nudi, šta se na univerzitetima izučava, u centrima prosvete, kad pođemo detektorom svetoga Jovana Bogoslova, pođemo njegovim mjeračima da ispitamo koji duh vlada u nekom prosvetnom centru, da li u univerzitet, ili neka druga naučno-prosvetno-obrazovna institucija, prođemo se svetim evanželjem, osjetit ćemo kako će odmah početi da pišti, da daje signal, da nije tu duh Boži, da je duh Antihrista. I zaista, kad pogledamo, vidimo... Da se u Gospodu Isusu Hristu više i ne govori. Da je praktično istisnut ili grubo da se izrazimo izbača. Da mu više ni pomena nema. A kamo vi je li ova počini Bogu ili nije? I po tome, braći i sese, vidimo, to je mnogo važno. Mi pravoslavni hrišćani, ako smo još uvijek pravoslavni... Da prepoznamo to veliko, ozbiljno upozorajanje, ponavljamo Svetog apostoli Imanđelisa Jovana. Njegova riječ je braćaj se se zakom, autoritet. Ona uopšte ne može da se pomjerati. Autoritet za sva vremena. Onda moramo da primijetimo da živimo u opasnom vremenu i u vrlo opasnom ambijentu. Ambijentu koji je popuno natopljen duhom Antihristama. Da ne ulazimo sad u seciranje leša, da mu vadimo bubregje, da mu vadimo organ, postepen, jer to je leš. Sve je mrtvo. Mrtav mu je i mozak, mrtva su mu kuća, mrtvo mu je srce, mrtvi nervi, mrtvi mišići, znači od glave do pete mrtav. Isto tako i duhovoga svijete je mrtav, braćo i sese. I ne treba ga sad posebno ispitivati. Treba, poučeni svetim aposlovom, da primijetimo da je to duh antihrista, jer nas ne uči onome čemu nas uči duh Bože. I polako, bez panike, bez panike povlačiti se, građu se. Ne ulaziti u neke revolucionarne projekte mijenjanja svijeta. Ne. Polako, mudro, vratiti se tamo gdje nam je mjesto i gdje duh Boži prebiva i zrači. A koje je to mjesto? To je храм Boži, to je vjera pravoslavna, vjera sveta, saborna, vjera apostolska. I u tom ambijentu, ne samo u fizičkom ambijentu hrama, nego u duhovnom prostoru crkve, A mislimo na prostor srca i uma da prebivamo, braće i sestre, i da steknemo vjeru koja pobjeđuje svijet. Da vjerujemo i da ispovjedamo Isusa Hrista kao Sina Božijeg, Spasitelja svijeta i Boga. Ova pločenog, raspetog, u grob položenog i vaskarskog, treći dan po pisa, i vaznesenog na nebesa. To je vjera, braće i sestre, protiv koje svijet nema šta da iznese i ne može protiv te vjere da se bori. To je vjera pobjednička, braće i sestre. To je triumf čovjeka, to je triumf Boga čovjeka. Zato, ako nam je stalo da smo pobjednici, a jeste je, vidite i svi, svi hoćemo da smo pobjednici, Ali ne znajući za da se borimo, mi skačemo jedni na druge, ujedamo jedni druge, gazimo jedni druge. Da li da poziciju na poslu, u društvu, u sportu, postajemo surovi, postajemo ko džavovi. Zato što ne znamo zašto se borimo i ne znamo u čemu je pobjeda. Pobjeda je, braćo i sestre, već izvojevana i nama se nudi ako hoćemo da učestvujemo u njoj. A ta pobjeda podrazumijeva dobru i pobjerničku vjeru, vjeru koja pobjeđuje svijet u svim njegovim projavama, braće i seste. A to je vjera sadražana u jednoj kratkoj molitvi, kratkoj ali moćnoj molitvi, pomiljenoj molitvi svetih apostola i svetih otaca i svetog oca našeg Vasilije Ostroškovi vrloj, jakoj, snažnoj molitvi. Tako zvanoj Isusovoj molitvi. Ona vodi po rijeku svetog evanđelja. Njoj su narode hrišljanske učili sveti apostoli. I evo, čujemo svetog apostolja evanđeljstva Jovana, bogoslova. Onaj koji vjeruje u Sina Božijeg, u Isusa Hrista kao Sina Božijeg, to je onaj u kome duh sveti živi. I on nije rođen od tijeva, nego je od duha svetoga rođen. Čim ispovijeda Isuse Hrista, kao Sina Božijeg, on je od duha svetog. Jer ne može ga ispovijeti, ako ga duh sveti ne nauči. Tako i mi, braći i sese, uzmimo to ovo užje, taj mač duha, koji je riječ Božija. Uzmimo Isusovu molitvu, koja glasi gospoda, Isuse Hriste, Sine Božije, pomilujem me grašu. I često izgovarajmo i imat ćemo, braće i sese, potpuno drugoči, drugačiju situaciju, drugačiji ambijent. To promijenimo. Nemojmo druge stvari da mijenjamo. One će se same u drugačijem svijetu pokazati. Promijenimo misli, unestimo ime Božije, promijenimo volju idimo na volju Božiju, promijenimo srce, zavolimo Isusa Hrista, ispovjedivši ga onako kako su ga sveti apostoli ispovjedali, kako ga svetla pravoslavna i dan danas ispovjeda kao sina Božijeg, kao ovakloćenog Boga, Boga čovjeka. To je mnogo važno, braće sestre. To možemo svi. Zato evo i večeras, sveti apostol živi, sveti apostol Jovan, Bogoslov podstiče nas i u ovom vremenu da se držimo te pobjedničke vjere i da njome pobjeđujemo svijet i knjeza ovoga svijeta, Satanu i njegove pale i sa nebesa zbačene angele, ničim drugim do imenom Božijim i čistom vjerom u njega kao u sine Božijeg. Vjerom u koje će nas duh sveti, braći, sve su utvrđivati, a Otac Nebeski kroz tu vjeru, kroz to ispovjedenje, primiti u svoje očinsko nadnebesko naručje. Daj Bože da tako i bude.